Entzun testua Amaia, Aste osoa daramagu etxeko erosketak egin gabe. Hmm, bai, norbaitek egin behar duiozu. Hadoz, baina zuri eta niri tokatzen zego beti. Eta jun neo eta aleix, zer? Beste gauza batzuk egiten dituzte. Adibidez, gaur goizean aleixek eskaierak garbitu ditu. Ondo da. Tira, Zerrenda egingo dugu. Ea ba, zer falta zaigu? Begiratu gaieten armairuan, mesedez? <tos> Gaietak bai, tostadak ere bai... Ah, pentsuare falta da. Apuntatu, mesedez. Nola esaten zaio? Ai, <tos> mueslia. Ah, baina narkartzen du mueslia. Aleixeketanik, bai? Ados, ados. Besterik? Txokolate pixka bat nahi duzu, Josu Txomaitea? <risa> bueno, ados. Baina ez esan inori, diru gutxi daukaguta. Lasai, gure sekretua izango da. <risa> Droga trafiko ematen du. Ez da inlarria izango. <risa> Txokolatea gure Josu Maiteak bere kapritxoa egiteko. <risa> <risa> tira, tira, pelikula gutxiago. Olioak eta begiratuko dituzu, mesedez? Olioa... Ospiña eta gatza badaude. Arrautzarik? Itxoin, orantxe. Hiru bakarrik daude. Ba, dozena bat apuntatu bai? Bai. Ogia, urraiazpikoa, gazta. Bai, bai, baina kontuz. Bestela, eun euro gastatuko ditugu. A, eta komuneko papera ez da? Bai, iaia bukatu da. Ba, horrekin, kitxo. Neiz joango gara? Zaztiek aldera. Aizua Maia. Hmm? Zuri asko gustatzen zaizu erosketak nirekin egitea, ez da? <gülüyor> Zergatik diozu hori? Bueno, aurrekoan plazasara gubiok joan ginen. Arategira eta Okindegira ere bai. Pilakere ostera ere bai. Zune gabe aspertua egiten zara. <gülüyor> bai zera. Babua oso gustura joaten naiz zurekin, bai? baina arrazoia oso simplea da. Zein, maitasuna, pasioa. Ez da pentsatu ere. Zuk ekartzen dituzu beti, erosketak. Ka, ka, merezidot bai. Amaia, ja, aste osoa daramagu etxeko erosketak eginga be. Hmm, bai, norbaitek egin behar du josu. Ados, baina zurietan iri tokatzen zego beti. Eta jun neoierretan lez, zer? Beste gauza batzuk egiten dituzte. Adibidez, gaur goizean Alexek eskailak garbitu ditu. Ondo da. Tira, zerrenda egingo dugu? Ea ba, zer falta zaigu? Begiratu gaieten arbaituan mesedez. Hm. Gaietak bai, tostadak ere bai, ah, pentsuare falta da. Apuntatu mesedez. Nola esaten zailo... Ai, mueslia. Ah, baina nor kartzen du mueslia. Aleixeketanik, bai? Ados, ados. Besterik? Txokolate pixka bat nahi duzu, josutxo maitea. <laughs> bueno, ados. Baina ez esan inori, diru gutxi daukaguta. Lasai, gure sekretua izango da. <laughs> Droga trafiko ematen du. Ez da inlarria izango. Txokolatea gure josu maiteak bere kapritxoa egiteko. <gülüyor> <gülüyor> tira, tira, pelikula gutxiago. Olioak eta begiratuko dituzu, mesedez? Olioa, ospina eta gatza badaude. Arrautzarik? Itxoin, oren Hiru Iru, daude. Ba, dozena bat apuntatu bai? Bai. Hogia, urrai azpikoa, gazta, Bai, bai, baina kontuz, bestela 1 euro gastatuko ditugu. Ah eta komuneko papera ez da? Bai iaia bukatu da. Ba horrekin kitxo. Neiz joango gara? Zazpia kaldera. Aez zua hmm? Zuri asko gustatzen zaizu erosketak nirekin egitea, ezta? <laughs> Zergatik diozu hori. Bueno, aurrekoan plazara gubiok joan ginen. Arategira eta okindegira ere, bai. Pilak erostera ere bai. ere, bai. gabe aspertu egiten zara. <risa> bai zera, babua. Oso gustura joaten zurekin bai. Baina arrazoia oso simplea da. Zein, maitasuna pasioa. <risa> Ez da pentsatu ere. Zuk ekartzen dituzu beti, erosketak. Kaka, <risa> ka, merezidut bai. Amaitu da entzung gaiia, Idatzila aukietan aukeratu dituzun eranzunak.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 Entzuntestua. Alizia imanolen izebada. Aitaren narreba gaztea. Denak bizi dira. Aliziak bulego batean egiten du lan, eta imanol irakasle eskolan dabil. Hirugarren urtea omen dago, karrerako azken urtean. Aurreko hilean gaixorik egonda imanol, eta ez da kanpora atera moraino beto dago eta berriz hasi da eskolan. Ondo jantziara bil bada espada ere, zamarra lodia du eta bufanda bat lepoaren inguruan, eguraldi hotza dagota. Autobusik ez dago eta oin ez dabil. Aliziak bere iloba ikusi du eta pozandia hartu du hobeto dagoelako. Bide erdian gelditu eta hizketan hasi dira. Kaixo Imanol, ol, badakit gaixorik egontzarela, nola zaude orain, bizkor altzaude, aurpegi zuria duzu oraindik. dik. Imanolek nekatu xamarra dagoela erantzun dio. Antibiotiko asko hartu du eta indarri gabe gelditu omen da. Ondo dago ala ere. Imanolen gurasoak kanpo handira. Aitak, hirurogeita bost urte ditu eta erretiroa hartuta dago ama lanera joaten da oraindik, baina aste honetan noporrak hartu ditu eta kanpora joan dirraabiak aliziak zer moduz dauden gurasoak galdetu dio imanoli oso ongi erantzun dio mutilak, ederki bizi dira haiek, ni baino hobeto, nik eskolara joan behar dut eta haiek bitartean. Marbella aldean dabiltza, oporretan. Imanol ekestu inore txean eta bakarrik dagoela esan dio izebari. Eta zer moduz moldatzen zara, galdetu dio izebak. Ederki moldatzen omen da Imanol. Etxe ondoan taberna bat dago eta hantxe bazkaltzen omen du. Tabernako nagusia hamaren lagun handia da eta semea bezala tratatzen omen du. Ba zerbait behar baduzu? Badakizu non bizgaren, iradier kalean bigarren atarian lehenengo bizitzan, etorri nahi duzunean. Badakizu gure etxea zurea dela. solaaldiak. Alicia? Imanolen ize bada, Aitaren narreba gaztea, denak gazte izen bizi dira. Aliziak bulego batean egiten du lan, eta imanol irakasle eskolan dabil. Hirugarren urtean omen dago, karrerako azken urtean. Aurreko hilean gaixorik egonda imanol eta ez da kanpora atera, oraraino beto dago eta berriz hasi da esn. Ondo jantzia dabil bada espada ere, Zamarra lodia du eta bufanda bat lepoaren inguruan, eguraldi hotza dagota. Autobusik ez dago eta oin ez dabil. Aliziak bere hiloba ikusi du eta pozandia hartu du hobeto dagoelako. Bide erdian gelditu eta hizketan hasi dira. Kaixo iman ol, badakit gaixorik kontzarela Nola zaude orain? Bizkor altzaude. Aurpegi zuria duzu oraindik. Imanolek nekatu xamarra dagoela erantzun dio. Antibiotiko asko hartu du eta indarrik gabe gelditu omen da. Ondo dago ala ere. Imanolen gurasoak kampo handira. Aitak irurogeita bost urte ditu eta erretiroa hartuta dago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 badakizu non nonbizigaren, iradier kalean, bigarren atarian, lehenengo bizitzan, etorri nahi duzunean, badakizu gure etxea zurea dela. Sola Saldiak Amaitu da entzun gaia, idatzi laukietan aukeratu egitu zunerantzunak.